Nemën Allahun e gjithëmshirshëm, më mëshiruesit. Fanënderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave, bekimet e të cilës qofshin me profetin e fundit Muhammedin, alayhis salam, dhe me të gjithat ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Çdo besimtar dhe besimtare, çdo musliman dhe muslimane që e shpleton Kur'anin famë lart, në momentin e parë që do të hapë Kur'anin, do të djejë se ky libër, pra Kur'ani, pra do të jetë shkruar, ky libër Kur'ani është udhëzim për njerëzit e devotshëm ata të cilët besojnë në botën tjetër, ata të cilët besojnë të fshehtën, dhe besimi në të fshehtën përfshin besimin në Zotin, besimin në melekët, besimin në profetët, besimin në librat e Zotit, besimin në ditën e ringjalljes, kështu që bota e fshehtë është gjithë kjo pjesë që ne e përmendëm dhe bota tjetër është pjesë e besimit në të fshehtën pozicionin që ka besimi në botën tjetër në në islam është se është një prej shtyllave të besimit që do të thotë besimi besimtari nuk realizohet dhe nuk plotësohet nëse ai nuk beson në botën tjetër. Atëherë le të vijmë tek pyetja që ju bëhet në fillim, a ekziston botë tjetër? Normalisht besimtari beson se ajo ekziston. Sepse Zoti na ka mësuar në Kur'an se ajo ekziston. Profeti Muhammed alayhis salam na ka mësuar se ajo ekziston. Ma di shumë në gjarën e jetë në profetit Alehi Sallam, tregojnë se aje ka prietuar dhe Zotët Gjëlejëralu i ka dhe në mërkulli për eksistencen e botës tjetër. Si që është moment e kur profetit i Zotit në gjithet në qijel dhe shëh parajësën, shëh dhe ferin. Si që transmetohet një dit, profetit Alehi Sallam ishte duke falur namazin dhe eci si për para, pas taj u këthyë e mrapsh, në namaz, në falje, e pyet në shokët jasnjher nuk e vepruar në këtë formë. Sa profeti Alayhisalam kur eca përpara, mu shfaq parajsa, mu shfaq xheneti dhe unë ndesha të marr diçka nga frytet e parajsës. Nëse do të kisha marr nga parajsa diçka dhe do ta kisha lënë tokë, ajo kur nuk do të shtronte deri në ditën e gjykimit. Po tha, pa kur oterhojë pas, sa mu shfaq ferri, mu shfaq zjarri dhe unë u terhoja sa u tremba. Çdoqoftë ato të dyja ekzistojnë, pavarësisht se njerëzit do të shpërblenë me xhenet në basë rinjallis dhe në basë logaris dhe pa vërështirë se njërzit do të shpërblehen ose do të dënohen me ferë në basë rinjallis dhe, dhe logaris ato të dyja eksistojnë, eksistojnë se Zotë i matë ka lejmruar se ato të dyja eksistojnë Për të shkuar për, për te i besimit a ka fakte për eksistensën e bodhës tjeder? Sigur për mundot edhe Nërmë ishtë fakte fakte nga këpër ani pra nga fjalla e Zotët jenë shumë Faktë nga fjalët e profetit Alayhisun nam janë shumë dhe argumentet që Zoti Xhelelaluhu jep për ekzistencën e botës tjetër janë shumë. Për shembull Zoti i Madh në Kur'an jep shembull ose jep argumenta ë të cilat konsistojnë në argumentet logjik që e bën njëu të besojë se ka botë tjetër. Për shembull Zoti i Madh i thot njeriu: A nuk është i profetshëm Zoti i cili kriojë qetë do tokën, ta rikthejë edhe një herë krijimin e njeriu? Në momentin që njeriu mediton në krijimin e qiellve, universit galaktikave, dhe kësaj mrekullie dhe madhështie krijesash, të ngjallin njeriu për Zotin është shumë më lehtë sa ky krijim madhështor. Në momentin që njeriu shpesë se si Zoti ka krijuar këto malet, dhe çfarë gjendet në të, mrekullitë e Zotit xhelalul. Zoti është për, njëriu, i pufurishëm që ti krijoj, të krijoj përsëri njeriu. Zoti e kthen njerin tek origjina e krijimit të njeriu. Thot Zoti i madh A nuk është i plotfuqishëm ai Zoti i cili krijoi njeriu për herë par të parë, ta ringjallë atë përsëri? Ai pra që e krijoi njeriu për herë par, të parë, mund ta krijojë atë përsëri. Përkundër zë krimi dyt i dytë është më i lehtë sesa i parit. Ose diku tjetër Zoti, madje për shembull me tokën, thotë, "Sheh tokën të tharë, dierr." Dhe në momentin që mbi të mbita bie shiu, gjallërohet, kthehet në jetë. Çfarë ka ndodhur? Është ruajtur. Janë ruajtur farët, bimët, janë ruajtur dhe merrën shiut ringjallën dhe fillon gjellorohet kthehet edhe njëherë gjelbërimi kështu edhe puna e njerëjut në moment të caktuar zoti i madh e urdhëron njeriu që të ringjallët dhe ai do të ringjallët sepse ai është i ruajtur në tokë sado që të kalojnë kohë dhe vite mbetet diçka prej tij që prej asaj njeriu do të riprodhohet edhe njëherë do të rikrijuohet edhe njëherë pra bota tjetër e shëndet. Zoti i madh më fal në Kur'an tregon raste se si zoti i kanë ngjallë të vdekurin Për shumën në Surën El-Baqara përmenden dy raste ku Zoti Xhelor Xhelor tregon se i ka ringjallë të vdekurit. Rasti i Musait alayhi salatu vesselam, eh Surata El-Baqara kapitulli El-Baqara. El-Baqara do thotë lopa. Çfarë ka ndodhur? Në kohën e Musait alayhi salatu vesselam, një djalosh vret xhaxharin e tij për arsye trashëgimie, ngaqë ky djaloshi pranipe ishte trashëgimtari vetëm i xhaxhajit dhe nuk priti derisa të vinte koha kur dhe më thonë të i bim vdesje, të regjisho, vdekja të... e gjeli të gjajtë dhe e vrahu para kohën. Dhe normalisht vrasës i tërashgjimtarit të ti nuk tërashgjëgon si mas fejës. Pra nëse dikush vre tërashgjimtarit me qëllim që të përshpejtoj tërashgjimin kë me fejë nuk tërashgjëgon. Normalisht dja loshi për të hedhur baltë minjarjen akuzon, akuzon të njërzit dhe gjdo ditë shkon të tek profeti Musa Thoshte, i thoshte, me që ti e profet, me që ti e pegamer, majgji se kushe ka vrarë, baba i tim. Në të zraj. Gja gjaj në tim. Dhe normalisht, filluan dhe njërzit bëheshën këra idealoshit. Dhe i sa, Musa e al. ju thot, ju duhet therni një lopë, dhe me një pjesë të kësa i lopën e do të këdasim të zekunë dhe do të flasë se kushe ka vrarë. Normalisht, Kalo në disa momente ato vinin pyetën përsëri, ja vështirsonin fenëve të ashtyrë, derisa arritën në një fazë që nuk e gjetën vetëm se një lop që kishte një jetim, dhe ai jetimi i vuri një chimimta do të mlidhin gjithë harin që keni, që t'ma japni edhe un washës lopën. Ato sikishin ku të shkolën sepse me të vërtetë ç'është e ke arritur deri në atë fazë, ato i kishin e kishin vështirësuar fenët e ashtyrë. E rëndësishme, theret loba goditet i vdekurit dhe thot mua më ka vrar djaloshi. Një rast tjetër, po në surrën e lbekare, Zotit të rgonë se si mira njërës prej beni Israelve, vdichen dhe Zotit i rinjalli, për sëri. Ose Zotit Gjellegjellalu, gjithashtu në surrën e lbekare, përmend një rast tjetër, rastin e një njëriju i cili tha, si do të rinjall Zotit njëriju në bazdekes ti, thot dhe Zotit Gjellegjellalu i tha një shembul për rinjalljen, ja mori shpirtin ati 100 vjetë, The maimave te kishte një gomar dhe gomari normalisht ngordi këto 100 vjet, ishte tretur. Dhe ky zgjohet pas 100 vjetësh dhe thot, kam fjetur një ditë ose gjysmë dite. I erdhi inspirimi prej Zotit dhe Zoti i tha, "Jo, tha, ti ke qendruar 100 vjet shi i kockat e gomarit. Tani përqendrohu se si ne ato do t'i veshim me mish." Dhe e riktheu dhe një gomar ose gjysmë. Normalisht ngjarja vazhdon ka ka edhe me Tuti. Ose përmend Zoti më rastin e Ibrahimit. Gjithashtu në surën Al-Baqara, thot kur Ibrahim i tha O Zoti im, më tregoti mua si e rinjalltë të vdekurin. Zoti i tha Ibrahimit, pse o Ibrahim ti nuk beson? Tha ja o Zot, un besoj, por dua që të qetçohem që dhe të bindem edhe më shumë. Atëherë Zoti i tha, thërë katër shpend të ndryshëm dhe përzi bashkë bojë topa copa dhe vendosni në katër male të ndryshme dhe pastaj thirrri, ejani dhe ato do të vinë duke fluturuar te kthi dhe bindu se Zoti është i plot fuqishëm pra në gjithçka. Për Zoti thotë njerëjot në Kur'an, a nuk është i plot fuqishëm Zoti i cili krijoi për herë të parë të ringjallë përsëri? Pasti një argument tjetër shumë i rëndësishëm që tregon se ka botë tjetër është dëshira e njerëzit për të jetuar përjetësisht. Ka njerëj që nuk e don përjetësinë? Të gjithë njerëzit janë prirur për të jetuar, nuk duan të vdesin, duan duan të jetojnë përgjithmonë. Ç'do të thotë së është gatuar tek njeriu dhe në natyrën e tij se ka përjetësi. Po njeriu don ta përshpetojë këtë përjetësi, po ai nuk do të përshpejtohet. Ai do të ndodh masi njët vdes dhe pastaj të ringjalle për domëlogari përpara Zotit të tij, atëherë do të ketë përjetësi ose në xhenet në parajs një herë përjetëmon, ose në ferr një herë përjetëmon. Kom besoj se përbon interes na bën një sqarim për botën tjetër. O është një botë vetëm shpirtërore ku do ringjallen shpirtra apo është një botë fizike, trupore. Dhe? Besimi islam, i cili mbështetet në librin e Zotit dhe në traditën e profetit Muhammed aleyhis sallatu wassalam, tregon dhe na mëson se ringjallja do të jetë me trup dhe me shpirt. Pra, ringjallja shpirtërore, po bashkëringjallja shpirtërore do të jetë ringjallja trupore, që do të thotë njeriu do të përjetoj mirësitë e xhenetit ose do të përjetoj vuajtjet e ferrit, sepse po tishte vetëm diçka shpirtërore nuk kishte kuptim. Po thjesht diçka shpirtërore do të thotë se njeriu nuk është thjesht dënaur shpirtërisht. Mirpo ai materialisht nuk ndihen gjë. Si si si dënimi që i ndot njerit, si ëndrat e këqija që mund të shohë një ose ëndrat e mia, atë është, ajo është botë shpirtërore. Dorsa në botën tjetër gjërat do të ndodhin realisht, pa do të ringjalle këtyr trup dhe shpirti i tij përpara Zotit për dëmbogari dhe pastaj për të shpërblyer. Sepse Zoti thot në lumenj, në xhenet, pra parajs ka lumenj në xhenet ka hyri në xhenet ka pallate në xhenet ka pemë në xhenet ka gjithëta ka... të mira janë në xhenet çdo të thosë njëri do t'i si një përjetojë këto të mira po tishte shpirtërorës kishte nevojë të kishte as lumenj as pemë as hyri para grata e xhenetit as mirësitë të tjera që janë për mirësitë të xhenetit po kështu edhe ferrin në zjarri zjarri është në 7 shkallë si më thënë njeriun do të, të dënohet në këtë formë, në këtë formë do të pinë prej këtij uri, do të kenë si ushqim këtë lloj pemë, pemë, do të dënohen në këtë formë, do të jetë pozicioni i mohuesit në zjarr, në këtë formë do të ketë këtë manthi, lëkura e tij do të jetë kjo, trupi do të i tij do të jetë këy. Pa asht, trupor po thonë domosdoshmë. Normalisht do të jetë trupor dhe shpirtëror të dyja bashkë. Po në çështë flasim. Sepse nuk është spirti ai i cili ka bërë padrejti vetëm, padrejtia është e të dyve bashkë, trupit dhe e shpirtit që jeni nëse shpërblehen dashur përblen të dy dhe nëse do të dënohen do dënohen të dy. Të na ulën bodën tjetër, po për për jetën e varrit. A ka jetë varrën nëse ka, pse nuk e shohin njerëzit? Jetën e varrit. Vecimtarët musliman besojnë se ka jetë varri, në varr ka jetë. Njëu pasi vdes, normalisht shkëputet nga jeta e kësaj bote, por nuk do të thotë se shkëputet nga të jetuarit. Njëu vazhdon të jetojë edhe në varrin e tij. Po siç e thata te ju do të dhjudë, më thonë askush nuk ka parë ose në përgjithësi nuk ndodh që dikush të hapet një varr dhe të chihet aty një lulishtë apo një mirësi, apo të hapet një varr tjetër dhe të chihet aty një dënyim. Atë çfarë është? Si duhet të besojmë për diçka që nuk e shohim? Themi, të besosh se ka jetë në varr është pjesë e besimit të fshtët. Ne as Zoti nuk e kemi parë, pa po maj besojmë. As engjëjt nuk i kemi parë, pa po maj besojmë. As profetët nuk i kemi parë, pa po maj besojmë. Aslimat e Zotit nuk i kemi par, pa po më besojm. Muhamediun Alayhis salam nuk e kemi par, ama e besojm. Kurani nuk e kemi par se si është zbritur, pa po më besojm. Pra, pse njeriu nuk e sheh Zotin ose Zoti nuk i ka dhënë atij aftësinë për ta parë diçka, nuk do të thosë se nuk ekziston. Jan shumë gjëra në jetë që njeriu nuk i sheh, po mbas janë vërtetuari beson. Për shembull, rrezet ultraviolet, ultravjollc, njeriu mesjun e lir nuk i sheh, ama i beson. Ose le visionari se shumë gjë nuk ishte. Korentin ose elektrikitetin e si ndryshues me krajtësi e lumturia. Nuk ishte, ama i përjeton a, a, dhe i beson që ato ekzistojnë sepse i ka të vërtetuar. Po kështu dhe besimtarët beson se ka ditë varri sepse është e vërtetuar. Kush e vërtetoi? E vërtetoi fjala e Zotit. Po më pse nuk e shohim dot? Themi po të shihet se çan dot varr, atë s'kishte kuptim mos prova e besimit. Atë besimi bëj obligim për çdo njeri. Me mend, tabë një varr mohuesi. Mos besimtarja pa ateisti dhe aty të shihje e zjarë. Gjithë njës në do të bëshin besimtar. Po unë është kush beso se ka botë tjetër pa e parë. Sepse po të shihje, atyre nuk që e mos provë. Dhe të besosh në të fshetën dhe të besosh në botën tjetër është pikrisht sprova e besimit. Pra besimtarj beson në të fshetën dhe beson në botën tjetër dhe kjo është sprova e besimit. Po të kë njeri u njeri që beson në botën tjetër, njëri që e beson në botën tjetër ka efekte të mira. Normalisht ka shumë gjurmë ose lën shumë gjurmë pozitive një jutë në jetën e njëu besimit në botën tjetër. Në radh të parë i si. dhuron një jutqë qetësie. Ai një që beson se ka një botë tjetër i merr gjërat me qetësi. Ço do të thotë? Ai thotë edhe po nuk mu dha e drejta ime dhe haku im njët njët në jetën e kësaj bote un kam një ditë u zonë me qetësi apo me ngadalësi domoshta. I mer me qetësi. I mer gjërat me tolerancë. Nuk është i ngutshëm sepse beson se është një ditë kur njerëzit do të dalin përpara Zotit me dhonë dorë. Thotë më mirë ta marr hakun tim në botën tjetër sesa të ngutem e ta marr atë në jetën e kësaj bote. Pra jep një jë qetsi, i jep një qetësi. I jep njeriu durim, pra bën një i ndurushëm. Thotë prit. Avash avash dal ngadalë do të arrij në në në të drejtën time. Edhe nëse nuk arri është një ditë ku unë do të dal përpara Zotit, ka efekte pozitive se njeriu në veten e tij largohet nga tkëqijat, largohet nga shumë gjëra që janë ndaluara, pse? Sepse beson se ka një botë tjetër dhe do të tabi llogari. Ka efekte pozitive se njeriu kryen detyrimet dhe obligimet që i ka vënë Zoti në jetën e kësaj bote, sepse ai e dinë që është një ditë kur do të dalë përpara Zotit dhe do të tabi llogari. Ka efekte njët njët një në jetën shoqërorë, sepse besimtarët dinë se ti bësh mirë njerëzve Cili është mirë me njerëzit, a shqyrjeva që ai ngrenë më shumë në botën tjetër. Kështu që ai gjën besentarin shumë të sjellsh, shumë shumë komunikuesum, shumë të mirë sepse ai beson në botën tjetër. Dhe nuk është sjellja e tij, dhe morali i tij apo karakteri i tij i mirë i kufizuar me orarin e punës, mbaroi puna kthehet njëri tjetër, jo. Ai është i mirë, i sjellshëm, i komunikueshëm, me moral në shtëpinë, familjen, me bashortën, me prindërit, në farefisin, me njerëzit, me shoqërinë, me korrektesën në jetë, i jep njëjtë korrektesë në jetë sepse një individ se po mos ta mbaj premtimin, po ta thyë premtimin, do thosë se do t'i japë llogari përpara Zotit. Pra normalisht besoj se një jetë në besimtarit ajo ka shumë efekte pozitive, sepse një besimtar i cili beson se ka një ditë gjykimi, ka një ditë kur njerëzit do të dalin përpara Zotit dhe japin llogari, normalisht ai i mendon shumë mirë fjalët, i mendon shumë mirë veprat, i mendon shumë mirë çdo lloj vendimi që ai ndërmerr në jetë. Pra ka efekte pozitive në sjelljen e tij edhe në sjelljen e tij në raport me të tjerat, do të thotë. Në, raport ti me në raportet e timë zonën në raportet e timë me, me me njerëzit ose me shoqërinë që e artham. Pra, ë uh, koment juaj është ose thirrja juaj është që bota tjetër ekziston dhe duhet besojt normalisht për të arritur një kënaqësi shpirtërore. Për të arritur një kënaqësi shpirtërore, domosdoshmërisht për të arritur një lumturi të brënshme, domethënë bota tjetër ekziston, bota tjetër është përshtyllave të besimit dhe kush nuk beson se ka botë tjetër, ai nuk mund të quhet musliman, thjeshtesish. Një. Nëse njëu nuk beson se ka një titë ku njerëzit do të ngjallën për të lënduar pse njerëzit ata duhet të falen, pse duhet të luten. Pastaj logjikisht, a mund të barazojmë ne ndërmjet një kriminali dhe një ndërmjet një njeriu të mirë, sepse të dy po ta marrin shuf vdesin, të dyja kategori, të mirë dhe të këq të vdesin. Atëherë bëhet që të jeni njësoj, sepse përfundimi është i njëjtë, jo, nuk janë njësoj. Zoti më thotë, pse mund të barazoni ju kriminalët me njerëzit e mirë? Nuk mund të paraqësohen. Kështë që, që edhe nëse kriminelli nuk e mërë dënimin e ti njetë në kësaj botë, a i do të japë i lëgarin për para zotit në gjukimit. Nëse i miri nuk shpërblet njetë në kësaj botë, a i do të amari shpërblimin e ti në gjukimit, sepse te kështë zotit nuk këmbet asgjë. Fa me jamel me thkale dherët, khajra, ja, dherët shërra, ja, bon, grim, të në këjra njëra, o me jamel me thkale dherët të në shërra njëra, kush bënd qofësa gëmësa më e vogële të mir dhe çdo që bën çofta gjinca më vogule të keqës do ta gjejë do ta gjehet në gjykimit. Kjo nuk duhet ta çojë besimtarin që thotë, "E po mirë, po i lej punën për botën tjetër dhe mos të kërkoj të drejtën e tij." Kjo s'është e vërtetë. Kjo është, vërtet. është keq kuptim i besimit në botën tjetër. Se njeriu beson në botën tjetër nuk do thotë që s'duhet kërkojë të drejtën e tij në jetën e kësaj bote. Përkundrazi, duhet ta kërkojë dhe duhet ta arrijë të drejtën e tij, e cila i garantohet atij. Po, themi, domethën funde funde, apo nuk arrriti ose i u bë pa drejtësi ai beson përse ka një zotit cili do të hakmeret ndajti, njetë në kësa e bote pa e qëshë më rëndësishme, do të hakmeret ndajti ditën e gjukimi.